яку дівчина має взяти і принести до лікарні, а також вирахувати звідти вартість лікарняних закупів. «Добра, ви й необачна», – пожартувала женька. «А як я поцуплю і проп'ю вашу заначку?» «Ну, тоді, виходить, я не розбираюсь у людях». Жінка вдячно стиснула своєю худенькою рукою жінчину руку. «І брату своєму передай, що дякую йому, і перепрошую за клопіт». Женька не стала далі підтримувати розмову, кивнула і попрощалась, пообіцявши забігти ввечері після роботи. А на вулиці біля лікарні Женька набрала з мобільного маму, спитала, як та почувається, чи не треба чимось допомогти. Мати, здивована такою увагою, запевнила, що все нормально, хіба що Жора знову вчора випив і мотав душу. Але вона вже звикла. Женька зітхнула, чим вона могла зарадити цій справі, може у матері доля така терпіти різних рагулів. «Мам, чуєш, а що хворим до лікарні носять, у сенсі, щоб поїсти?» «Господи, ти що, до лікарні втрапила? Ти де взагалі?» «Та ні, ну, мам, ну я ж, здається, нормально спитала, що можна понести людині в лікарню». «Значить, я не в ній», – поспішила заспокоїти матір. «Учора мою хазяйку тиском накрило, то довелось їй швидко викликати». Дівчина вислухала «ахий, охий, з цього приводу, також про бульйончик та домашненьке, але мусила повертатись на роботу і попришатися з мамою» заходячи в маршрутку. Вона сіла на вільне місце і миттю задрімала, хоч і недалеко було їхати. Але внутрішній компас точно відсітковував напрямок, і дівчина знала, що коли маршрутка поверне ліворуч і рушить у бік Дніпра, треба готуватись на вихід. Навіть у вісні якимось дивом Женька відчувала річку як незмінний орієнтир у пересуваннях містом. Від миті, коли вона заплющила очі, і до тієї, коли розплющила їх на повороті, Женька встигла побачити цілий, Сюжетний сон, дещо дивовижний, у якому вона, мама, Ілля, Ольга Яківна, сліпий Віктор, Амалія і навіть та золотокоса жінка-модельєр Злата з донечкою, усі пливли на одному кораблику вздовж Дніпра, сиділи на відкритій палубі за великим круглим столом і були знайомі між собою. Вони приязно обмінювалися репліками в незрозумілому, але визначеному порядку. Можливо, це дійство було якоюсь грою, але здавалося – що всі, крім неї та маленької Лідії, знають умови гри. Дівчинка нудилася і позирала то на одного учасника круглого столу, то на іншого, поки її погляд не зустрівся із поглядом Женьки. Вона усміхнулася одна-одній, і за хвилину гуляли по палубі за руки, розглядали береги та чайок, які слідували за корабликом. Дівчині кортіло додивитися, що сталося далі, але маршрутка пригальмувала, повернула на 90 градусів ліворуч, Тож треба було виходити на зупинці біля перукарні і знову братись до роботи. А ще попри втому та лікарняні хвилювання в женьків душі пухнастим кошеням вирушились спогади про Ілю і про його вчорашню підтримку, і про те, що сталося далі. Хто знає, чи треба було, але, але вже сталося, як сталося. Отже, мало бути так. А що там далі, поживемо, побачимо. Розділ 45 Цілий день Амалія провела вдома хоча, на відміну від Сильві, і досі не вважала цю квартиру своєю домівкою. А, мабуть, щоб помешкання стало твоїм, мало отримати документ про право власності. Треба вкласти в нього душу, плекати його, створювати затишок, ще, ще прожити там частину свого життя разом із тими, хто теж його часткою. Жоден із цих пунктів тут не працював. Однокімнатна квартира, дев'ятиповерхівці, спального району вже кілька місяців сприймалась фактичною господиною, як тимчасове житло, відсік між учора і завтра. І навіть якщо з якоїсь причини Амалія змінить своє до часу відкладене рішення, вже зможе бути тут щасливою? А що вона взагалі може робити? Чим заробляти на життя? Знову відповідно до диплому сидіти в бібліотеці на якісь копійки? Правда, вона володіє комп'ютером, але хто ним сьогодні не володіє? Марія згадала, що її ноутбук, який зламався через тиждень після переїзду, досі не бачив рук майстра і пропадає пилом у кутку кімнати на коробках. А на ньому лежать мережені рукавички, які вона порвала, падаючи, коли з рук вирвали сумочку, та ще й дали стусанам. Дивний миттєвий ланцюжок думок перекинув її з незатишного балкону до крамнички в Парижі, де Артур і купив ці рукавички. Жінка зіткнула. Так, вона знає французьку, але навіть не уявляє, чи можна нею заробити собі на хліб. Це, бо не всім необхідна англійська. Колись давно їй страшенно захотілося вивчити мову, щоб читати в оригіналі французькі книжки, адже про подорожі вона тоді й не мріяла. Тож і ще інституті записалась на факультативний курс і отримала там найперші знання і навички. Згодом були і подорожі, і спілкування, і навіть якийсь час репетитор там, на Ярославовому валу, учителька, яка давала уроки сусідській дівчинці, радо стала заходити й до неї, приробляла собі копійчину. Амалія знову зітхнула –